اور اب اللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم اقیموا الصلاة ولا تكونوا من المشركین سبحان ربک رب العزت عما یسفون و على المرسلین والحمد لله رب العالمين د اورازی پدرس کی دمنه ترجمه سبق روانو دا غا سبق ولم يكن له كفوان احد ترد پورې من ویللی وو کله چې یو مسلمان نری نهو زنناانهمون کوي صورتتې فاې وای بیا یو صورتت وي اکثر خلک صورتتې خلاص وئ د سرت د وایونه بعد روکوو لي الله خو اکبر وایي او روو تهقته شي هر یو روکن چې منه یو روکن نه بل روکن ته زو نه الله وبر وایو که زمون یتته وړو پهمانزه درېږون هم وواو چې الله وبر ترکله زون هم وایو والله تجدن را پاسونو هم وایو الله اکبر بیا کی سیدی له زونو بیا وایو الله اکبر څه ته مطلب ده الله اکبر ماندا الله ډېر لوی دی په دې موږ کې خومنګ ډېر زمانه نوایو د کل نه جنګ په خووبد باندې پوه شيو چې الله اکبر پرشا به مونږ الله لوی ګړو او که نهدي د جبې د سره وواو دکه ډېر خلک دي کنا نه هغی بهمون کوي په خللهبه و بادشاہ ډېیر لوي بعدشا دی الله ډېر لوي دی وای د زړه نه دي دی او کنا چکل دلال ده دین خبر راشی په دا ورته ان کی بیت تعالی لوی معنی کانا ته وایسته ته ګوري بندیانو خبر ته ګوري د انسانانو خبره ته ګوري د بچو خلې ته ګوري ده خځي خلې ته ګوري یا خده د خاون خلې ته ګوري یا د مور پلار خلې ته ګوري یا د خپل د ننفس او د خپل خواشاو هغې ته دی خالي الله اکبر خومونږ وواو که نه تکبیر وایي لکه سم جو اوس دی میاش کې د عاارفی په ورځ باندې د بناهم تاریخ باندې د تار نه لسم تاریخ د ماګر د منزهه پورې د هر مانځ نه پس تبیراتو نارې نه دپاره په پا زور باندې او د زنانه د پاره په پا دما وازبانندې الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد تسرب ویلی یا پدې مونږ کی مونږوایو یا پدې بانګ کی مونږاورو مؤذن چی بانګ وی الله اکبر الله اکبر زنا نه وی بانګ شروع وای الله اکبر په مقصد دې ځان په اگړې دې کنا مونس کې مونږ وایو الله اکبر الله ډېر لوی دی دا بار بار مونږ ته پدې مونږ کې دا سبق مونږ زه ته د ټولنه زیات پکې مونږ د الفاظ وایو په مونږ کې کې باندې چیکل ته د مون نه 파ري هیږي نو چې بل ستاپه دا, دا, دا, دا, دا الله دا لوی د اللہ عظمت او د اللہ بڑائی چې موږ ختميګه استاد پرړکې د الله غه بڑائی او د الله غه لوی او د الله عظمت د الله قدر هغه څه پرړک سم زیات شوی د خپل درب سره د سم مین زیاته شوی ستا د ایمان جوړ شوی چې لا طاعت لمخلوق فی معاتید الخالق د مخلوق خبره مانا نشتی د الله په نا کې ولې مخلوق د یو سوي او الله د بل ته وویللي دي مونږ ته مون د چا به من الله اکبروي الله دغه به من نو مونستاره سبق بر ځکهقرآې قم وایي تم مې باره را وړ وئ دقرآ د د موننس ب باې کې سو وي. وی م سپارې اوې مخ سرتییان کبوت سفه نمبر تین سو ترټ سر یان کبوت یت نمبر پتال پنجه وختم دویتن مې سپارې اولې مخ او د ویتن مې سپارې داولې مخ اولې یت دی فوت لما او لیک منل کتاب وقع م ان صلا ته تن عنل فشاولمونکر ان ته یقین مول تن منه کوون کې د عنل فشاي والمونکر عنل فاحشاولمونکر دبي ح نام ول مونکر او د و کار نامم عنل فشاي د سپکوو خبر ناممول مونکر او د ناار او کارو موسما نکیددی ول ذکر الله اکبر او خامخا د لایا د ول ډیر لوی دی ته په منسکې وه الله اکبر جنیت تړې ته الله اکبر رکول دې ته الله اکبر سجدی له دې ته الله اکبر دج تجدين ترو جته نوې الله اکبر دبار بارولی منوې په منسکې دا بار الله ډیر لوی دی دا نه داوای په موږ کې مونږ و الله ډیر لوی دی الله ډیر لوی دی د دې په دې سبحان الله ولنوا یو اقوم کلمه د کنه نه په دې الله اکبر کی چې کوم سبق موږ راکړې کیږي ډیر لوی سبق څه ښه تکا با دنیا که دیر خلق داتی دی. چاگی خو منس خو د منس په مطلب پوئی گی نا. او قرآن وی چی دا منس پا مطلب ته پوئی دی دا اللہ اکبر په مقصد بانی ته پوئی ان اِنَّا صَلَا تَتَنَا عَنِ الْفَحْشَائِ وَالْمُنْكَرِ تا با دا سوگو خبرنا تا با دا رواو کارونا بچی او استا پا زرگی با دا اللہ غلوئی خړډي رشي دالا لوی څه مطلب ده الله اکبر څه مطلب ده الله ډېر لوی دی الله اکبر الله ډېر لوی دی د مور پلار نلوي دی د د بچو نلوي دی د ټولو خلکو نلوي دی د پیغمبرانو نلوي دی د اولیاء نلوي دی دا هر چا نلوي دی الله اکبر یو طرف تا دنیا دا بل طرف تا اللا دا نا الله أكبر اللا دا طول نا لوي دا اللا دا طول نا طاقت ور دا تا جابا منو دا الله دقا جا اللا دير لوي دا دے. نفس دے. دا تا زرد دا خواهشات دي تا دا زرد وخاو تا دا زرد مرضي تا دا وچی دا گارو کا فهدوا فوراً ويكي الله أكبر لا, لا لا لا لا لا اللا دير لوي ده بدا الله منم نجي دا منتا فارغي گي او دا منتا جي تا وزغاري گي او جي تا سلام گرزي گنا تا پسرد كي دا الله دومر لوي محبت او دا الله د لوي او دا الله د كبرائي او دا الله د بړهوي دومره مینه راغلی چې دا ټول دنیا دي تا ته دې خبرې سووکم کوي خو توای نه زما الله خ په کېږي کار بلکل نشم شم کوللی الله من نه کړي ده اوس پهمونکې ما و چې الله اکبر الله اکبر الله اکبر په موکې یو سریم او د مونونه به بیا بل بل څوک لوی غنم ځانانه په کور کې کار کوي جمعہ ته आवाज راغې الله اکبر الله اکبر الله اکبر سبحان الله الله ډیر لوی دی الله ډیر لوی دی الله ډیر لوی دی الله ډیر لوی دی الله اکبر څنګه راغله زنا نه یې کار دی فورا کار پرې کاو دو هر په دې وخت دا کار لوی نه دی دا کار اهم نه دی الله اکبر الله ډېر لوی دی په دې وخت کې الله رب العزت طرف ته ودرېدل دا لوی دی دا کار لوی نه دی دا کار ضروری نه دی ټړلې په دکان کې نهسته دکانداري کوي جماعت نه دبانګ आवाज راغی الله اکبر الله ډیر لوی دی او بس د دکان باندې کوم بس بس و دی دا کار لوی نه دی وقید د غبل کار لوی دی دا مون الله ته و دا لوی دی ا هم دي ضروری دی الله اکبر حضرت علی رضی الله تعالی مبارک کی رضی رضا بکلا بانګواوري زنا بهر په دوټول ته زه تا پوره برا پېدو چا ورته وی وی کار دی وی چې ته بانګ واو رځنه دا مسله شروع شي بيماري کو قولي ترې پېګې ټول هي بيمار نه ما چې کل دال لا دا د لوی د आवाज را شي چې الله اکبر نوې په ما باندې راش اوه هو هو چې ګوره زبد الله د لوی هغه حق عدا. كما يلي بكار دا کومه و که نه د یری د ووج نهوي زهپه پیداوشم دي الله اکبر داازونه مونو چې پرشابانې اللهلو یوګو جممات نه ده الله د ل اواز را ځي په مون کې اللله الله وبر سونه زې نبا به من ووا نو پهې ځان کو کوللي او داخل جون کی عملی طور پر راوستل لی تا تبستانا نف تا دا زڑو کسما قسم خبری با کی تب فورا نوے چی اللہ اکبر نا نا نا اللہ دیر لوئی رے لباغا مانم چی اللہ سوئی نو الله د لوی او د الله د بڑای په بکو چې دا د چا ژوند ته کتہ خوشی کنا نو بس وی په عمل کې چرای شي دا انسان ډیر کامیاب دی یو عالم خبره کوله غی په مصر کې او زنا نوا هغه بچی بل فرض بکور کی تر جاړو لگا ولا جامي به انځله نور به کار مرک کوو یا بې چرته پخلې کوو یا ب سبزی ګټ کوله او چې کله به دا بانغ اواز راغې نو وي هغ کار ب په نیم ګړيې دو کار بې په نیمه کې دو ارا وله او دس خو او بس په منمون باې به وزرې ده یو ور ته د خاون فېلیفون راغې اون دې د دفتر کې کار کو ورته وی جننما په دفتر کې دماس پخین روټې نه خړلې از بوس ما جګر درځما کمال چي او پراټي تیاری کا خدي وی صحیح ده دیکھو مطلب دا و چې د دیخاون دراټلو ټایم می چې نه په دا ټایم کې بزو دل په خی کم نه دا به لګي توډيمي چې بم ګرمي او پراټيبم تاو دین دا چې دی وای خپمینه او خوري دا و در ټول ټیم شته دا د نانې لیکیا شو وړي واغې کله وبې پیړی میړی جوړی کلو یو پراټي تیراکلو په دې کې د جمعه ناوات راغچ الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر دی خالي سوچو کو در په دی وکه وو چې دا دفاعوند حاو کمون دی او بل طرف ته الله اکبر اواد راغله الله دی لوي دي وز دا پراټه پخول اها مو ضروري دي او کندا مون ضروري دي داږي سوچ وکړی چې راته خو خیر رسوم په خیر شي ماې خوونلی بلڅوک بل سوکم بل په خلی شي مونې داګ را نه پاتې شو او مل شوم نوبالله اکبر خو عمل ونه شو که مطلب سو یعنی مون میوانا کو نزین دا مقصد شو چې پهې وختې دا پرارټې لوي دي الله ډېر لوی نه دی پرراټې په خل ډېر لوی دي او د الله خواې پس مونږه په پ خللو او نور عملی طور پر یا زنان غ پرراټې په خل پرېښ له چ بند اکلا. او په لئی باندې موند باندو چې دا. په راغ لئی پا موند باندو واد رئی دا. خواوانی راغ لئی. او راغ لئی خواوانی سنگ رادن شند دا پا سجدہ باندو واد. سجدہ باندو پرتاوا. نا پا قارے دو شو. او رچخانے کچی تماشا اوکلنی او پر آٹا تیارا داو. نوری پیڑی پرتی دیویا گو. او دا موند با دیروس تو ما ته ذویللي وو چې ررهتهمال له دغه تاه زه ویم ما سه خوړلی نه او چې ص په خولا جو شوو هغ دی خې ته لږیا او خه په سج بانې ده سړی په انتظار دی خځې ته وایي چې اوس خوستا ده موضوم نه خ میږي زر کو چړیالس من ت شو پلس منټه تې شو شل منټه تې شو زه په سجبانې پر ته دهچ زیې راغې اخاجی چې او خوزواله هغه وفاچی و الله څه دې کې راغې نه تاوته اژړې پژړا شو چېرما خو دې رب د خپل خوځولو تا خو دې چې نه په منځ کې تاوته دې غورا او ار سي دغه چنده پری خو دې لیکن خپل رب غ بندگی او خپل رب غ لوی او ورډای دې په غړ کې وا تا خپل هغه وفاداری د الله سره هغه ادا کلاغه پرکلا چا لاتا تملو وی نی دین ویری می دی بیا مړه بچا ما د دنیا دا نور کارونه دا فالتو دي دا روزت دي اول ستا لوی دا اول ستا بڑا ایدا اول ستا بندګ ایدا اول ستا خبر منلی باغ حال کې د سجده په حالت کې دا غینا ثاوته له خلک پهله خپلوان رېداران ګاونډ زنانه تمله را تللی چېره داسې خوش قسمت <متحدث> ته ځانانه چې هغې هغې الله اکبر باندې هغې عمل کړړیوو چلله ډیر لوی دی نو واغې هغوی خپل عملری جوون کې را و او نن زمونږ ځنا نه هغېدي پ خپل ځان باندې ل غور او فکر وکي چې زه زخم الله اکبر ویم که او په د روغاوو ویم خو په د روغاوو قویم پریشا و نه غولم کې پریشا ما به واقعا الله لوی مانو اوبه لوی غنو دار ثنا الله اکبر الله ډېر لوی دی زماږه استاد دا خبر راغلو یو زنا زنا نه وا راغې ټلیفون ترجمه سره ود دې قران سره ډېر شوق ده. بس خاون نه باندې ځي. هغه وخت دې چې هغه دما پلاس کې کی قران وی نه وي بس قاروله ور دي. کلیګي دا اف امي اف ام نه خلک درتون اوري. د جکلا واغي زنانا اف ام ولګو قران مې کولا وګو. خاون به تا بیا دې مولا درس لګولل. د اخپه سو لما د خلکوو ډېر بي شي که نه والا ب شي دې خوښې دي که د ړگانانې ډېر خوښي گانې خبره ده زمونږ دمردان معلی دوانان خواګلی کې دغلل ته چتهواده او سره تقاري چې غ برهګولې و داخواګلې کې واده نو زمانگ دا دیزی علاکان پا کدرگانو بانی پیسین وستلی دی ابی اتووی یروی د پیس دا پارا پیسین اشتی وی اللای اصرخنش کی پیسل چا وادا ولی که اصاد نشتی وی سادم که در پیس پیسین اشتی زمان موروی چی بل سم تاریخ بیدر کو پیسل وادا ولی که لازکی بولی سلو پیور کرده دوالا داوی سا دا, دا قرآن سر دا سلو پومینه پکه د لاګا نو باندې کو سونو په زرګا ورو په امرګری خبره کوله چې پتنهشتې څمره په سونو ګولې یو ځای کړلې بيګا چې کمیټه یې کړلې نو په یو ګولې په 200 روپے دا تر کال څو چې یو ګولې تقریبا په 120 روپے دا څمره به ډېر زولي هغه یې زما پیسې باندې تقریبا قارې تبو چې دوت باندې 180 زې خو به کمخه ګرځي رز دو پاره پی سیشتی پا قدرگانو باندی الوزولو دو پارشتی باقی نه وي تچا بدوانوی ناغیه نیچه تچا خپل زامن منه نکلل ها قرآن نمنه کئی قرآن نمنه کئی قرآن لبنه زی دیر دا افسوس خبره دا چنن د خلقو د ایمان حالت دی حد تراوره سیدو حته ایمان را وورې د اوس د حته او تممه ته ده تمه د جننت دخ تمه د جننت ده جننت ته به ظم ولاړ به شرانانه بچوایهقروران سره دي دا می نه ده او تممه ته د جناتستا کې د الله سره دشمنې او بیاې په زبر دست کور وواړه چې ما له به ور او جنات را د جا نهمه غ لاندې زمهارریر ته به راته انشاءالله واییه زمهر دا به ستاذ ووایه هغه درانانه ووي تېلفونو کو چې دغه شنتې خاون را ته په مخه کارې دو خووي ما به صبر کوو ناکام مې کوو دی به را ته کار شو کلب به له ما کله به وینان دې راغي ما درس لګولې او قرآن می کولاو کړو وی زیمو علامه وا قرآن واغستو واغي پاڼې پاڼې کوی کو د خپود لاندې کو قرآن چې بیا پدی قرآن ته به تبه بیا ناشې ګننوي کبا کبا نه ځلانه وی زر زر به صادر برابر کو او یی په دې مشر دې سره روان شم د پلان کار راغلم وی دا تاسو نه کوم چې دا څنګه چله دا تړې وی هغه عالم وو ته وې چې دا تړه کو کافر شې او تاسو نکام ما تشو نکام ما تشو زه ته چې دې تړې غډه کو پر کارو قران ز خود لاندې کو قران په لتو او دا قران پر سره تو عالی دا تړه کافر شو یا خدي و جړل چې نه می دا خاون کار دے ن دا بچی په کار دی نمی دا کور په زماد الله کتاب په کار دی الله اکبر الله اکبر سامانانه ده الله ډیر د بس مال الله په کار دی زما الله مالله پوره دی زما الله کتاب له پره دی دما نه دي په کار او ډز زیاتې و جړل چې حقیقی معنو بانددي سووک الله اکبر وي هغه به په خپل عملي ژون کې را وستلی پلار مقابله ک را والله الله أكبر لا رأس مقام ديرو شده خدا الله نا ديرو شد نده مور راضي جبجيا سما خبره خوما نکنه زدت مینت کو مارا وڈه و ٹيك ده مور سا مقام ديرو شده و الله أكبر تا الله مقام ديرو شده الله دير لوئي ده الله سانه لوئي ده و دي وقت تا جكما خبرتما تاكي تا الله دين خبره ده دا الله دین پ مقابله کی ز دا الله خبر امان لے شمتا خبر ان شمل الله اکبر ابراہیم علیہ السلام گو رکنا ابراہیم یو طرف ته الله حکم دے بل طرف تا فلار دے ابراہیم علیہ السلام الله تعالی الله اکبر وی لو کنا اللہ ایلوئی مان لے او اللہ دا الله بڑائی زڑ تک خوشی ہوا فلار او ت وی وہ یا وذ زما دا کورا ابراهيم عليه السلام وي قال تلامن لا لمنا اني ذاهب الى ربي زلاله مقبل رب خالا كم رب اني ما غيره تو کو زلالنده خالا اني مهاجر الى ربي پر رب ترت ہجرت کو ان کے بغیر دے دب نبی علیہ الصلوۃ والسلام د خپل محبوب کله دے مکہ بع کلی دی خلکو داکیې نه وو ته ویل زرام داج ک را ځي چې شو او د مکی حیتت کوو نو د مک دی زمک کې ته چې ستاهجو کې دل ماللهخواند نه را کوي خپکې کوم د پسې بطانې چې دا کوم موسیتون کې دا نه پرې الله اکبر الله ډېر لوي دی ا م کتاب پری پلوان پری خودیشم رشتہ داران پری خودیشم خپل جیداد هر سره پری خودیشم او الله اکبر الله نشم پری خوده الله کتاب نشم پری خوده یاد ساتي زما عمر خوين ایماندي چې دا आवाज زما کمزې تمریثي موبایل باندې اوري دلته اوري الله خاطر وکي تمره زمانه نتا ته الله اکبر الله اکبر وای یاد تا که تاسو د الله لوی او د الله بڑای دم پزړکې نهي خپل ریواجو نه دی او خپل رسومونو نه دی او خپل خخه ده خادي او غم دا د پخپنه مرزه او خپل خخه کوي نو دا وخت الله لوی و نه منو دا شیطان لوی و منو وله داری داری دا ریواجونه دا اسونه د چا تعلیم دی دا, دا خو شیطان تعلیم دی تا خو شیطان تلوي وي شیطان نه تلوي ومانو الله تلوي ونه مانو په خو دې لپاره ننک د دا, دا, دا, دا مکه ودار اسونه ریواجونه غمون کیو په خادیانو کی هغه طریقې شروع کیږي کم زما رب ویل دی الله سي وی دی اتیع الله و اتیع الرسول ای خلکو زماو منی و زما دا پیغمبر منی لادا اللہ وینا دا الله اللہ حکم دے اللہ وی دی دی ما تاکم الرسول فخوزو ای خلکو زما دی پیغمبر چی تاصل صدر کری دی کن فخوزو آگے عملو کن کده غم طریقه ده هم پیغمبر منگ تا خوالی دا کخادی دا هم منگ تا پیغمبر خوالی دا فقوز هغه باندې عمل وکي مچ موږ د الله نه مانو اویژنانو ما چې او ته ما خو د زیو عادتې او ما وی چې د به بدی کې ارمانونه نه رہیږم دا مت او ذلیل شه ارمانونه مطلب څه بدیټکی ځان اوکه دا ډېر خطرناک جمله ده نظرانه چوي مطلب دا چې بدی به زه ارمانونه نه رہیږي کومه ګناه مخه راځي به کوم بونونه باندې بهمانونه راوم الله خپ کې خپ کې خپ کې خفه کې داسې خفه کې که نه الله را بزه و تا زه خپکلم وورې چې تا او د خفهکم هغه خواې هغه کور بیا اورانې بیا غميله استاد ته راشه دی جرګې ويته راشه اوستا زمون پهې کور کې دا غغیم د استاد دا ته ختم دته نه دی معلوم نوخه کې او د انګور داسې شي داسې ورانه چې داسې ورانه چې الله یوره ګټ وسم ارمنونه دلته وسوره ایجومه لا ود نه ضرورت نه ایجومه هلکو یې کنه وب پلان کې باندې د سماره لګې د نه د جثمو ورایږي دو الله یوره ګټ وس د ورې ایجومور تا خو ارمنونه ورایږي ول خو د استاد اړه ورې ایجومه جې څو تر کېنی زنانا صراح. اتا پوستیو کیچی. خالا څنګه سنگ اللہ. یلوی دازرل میتی سیده چٹوٹی ٹٹوٹی دے وئی. پری پری دے. دی خپری پری کی. تا کوئی چار مامنو ری جوم کنا وز با دید رو رو رو ری جیگی. لگ لگ کنا. تا دا اللہ سر مقابل کولا. تہ دا الله د پیغمبر سره مقابله کوله تا دا الله د دین سره مقابله کوله زانه تاسو څنګه الله وي څوک چې زما سره مقابله کوي سر به دې ځان سمږي سورته ال عمران ګرازي ان الله عزيز يقين لن ضرورده قام او الله بدلا غستون کوي په کوم طریقې چې به دا چانه بدلاخلي الله اکبر الله الله لوی وګنا الله ډیر لوی دی دا الله نوې رګه ته یو ګناه کې ته تسوګ دیو ګناه در درکې رثم ریواج و هو الله ډیر لوی دی دا لوی الله نه یریګم تا په دې یو ګناه کولو سره تا په دې ریواجن سره په دې یو واده کې د چا په کور کې چې دا واده دی له کوم ځانانه چې دا وی واده دی په دې کور کې چې دا څمره بار نه ځانانه راغلي دي جنکه راغلي دي دا جنکه کوم ګناګار شي غوم ځان لخه فرتونه مرتونه وغه دې ګونه می ګونه خړه ګناونه تکلل دا کې کلل جوړې او د د ټولو پهې ګنا کې داښ شاامله ده دد ټولو خص دا ګنا او د دی ټولو ژنوکوو چا چې ګډاگانانی کلي دي او چا چې موویانې جوړي کلي دی او چا پهکې صندېه ګورې بدلی او کړی را بهدي کلي دي او که نه چا پهک لاسونه پړه په ټولو ګناته دغې حالا جی به سر دی ټول د بسر به دی بیا لي په من سر منديې بوج دی و بوج به بوج به چې د ټولو زنانو دګناونو بوج تا په سره شو خو بوجپ که نه هغه بیا په پناډونه کېږي په پو کې ډبل پوستان نه را وړی ډبل ډبل نهکه ټریپبلل را وړی قسم دی که داه دا بوج به د چا پلار لر کي دا خودې بوج دی چې قرآ ووي دا بچی ووي چا اوچتکوو که نه دا الله کتاب ووي دا ډېیر لوي دونون بوج دی دګونهه د الله خاطرې روکي الله اکبر وای په مطلبان پو و کوي الله ډېیر لوي نه د الله عذاابونه هم ډیر لوي دي چې زه که نه دا الله واکبر الله ډېیر وي نه د الله عذاابونه ډېیر لوی دي دا الله رانیول ډېر لوي دي دا الله غسا ډیر رالو ده دا ټول خبرې مخې تکای زه به چری داسې کار ونه کوم چا غلوه الله زدان نه خبر کوم شیطان ولې خوشاله وم او کته چیرې ما پورې بخل خان دي خان دي کنه خلک خلکو خپلې څوک بندو دي د خلکو هر او خپلې جینګي بلار چې دېری ګرم اڅر چې دې ګوري دې څوک لږ درای چې بس چا غو به وایتي تواي چې په دلته پکی ته په رينه نه وته یا ب خان یا باسي چې یو باندې خلکو خپلې څوک بندول شي خلقنا ما یریگا تنا ویریگی اللہ نو یریگا اللہ اکبر اللہ ډیر لوی دی دا سبق <تصفيق> تا ل درګی خلقنا ما یریگا اللہ اکبر اللہ ډیر لوی دی دا اللہ نو یریگا خلقته پی غورن ما یریگا اللہ اکبر ډیر لوی دی دا اللہ نو یریگا دا اللہ عذاب الله په دنیا کې ماذاب نو ور کوي په دنیا کې ما اللہ عذاب نو ور ورن دمغه والدته خبره کولی غوي و سعودي کې یو پاکستانی کار کوو یو عربي سره نوې هغه د چېرې په تیماله راکاوه دو دې چی اقوا دې فای کول بیا ورته چرم خوله درکي دي اوته چره ما تا سره مې وکړله د الله به اوته پچ ماله در کړي دي چې ما تاله درکي دي قسم م خوړو د ور چې قسم بهخورې او د کعبه مخې ته یو جا ساارلو سره بیا عرب بیا سر روان شو خبره م سپوکړله الله وکبره لا ډیر د د الله ذابونه هم ډېیر ل دي غته چې دا سره ما تعالی درګړي بيتي دوی چې پراغلو غاڼه پاکستانی پاکستاني وته چې وایا دې کاوي ما خدای او قسم بخودا چې ما تعالی درګړي یا هوچې قسم په خدای چې ما تعالی درګړي چې دا ویلو او دا غټډې نه خدای پاک مار جوړو مارته خدای پاک جوړو الله پاک دا کی دی ګوره فوري بیا وي غي راغلو نه داغه بیا ترتاو داغه دغه یو به در در کپڑے مپڑے او ساده ماده ریکواچ الله دې ځاګی ځکا دلاده رلو دې د الله سره ټکر ما اخلا د الله د پیغمبر سره مقابله مکه وي زرانو ته دا ویم چې رسم ریواج کې ته دا چې کله کې ته د الله سره څنګه مقابله کې او د الله سره چې څام مقابله کړ لاګال لا ټکڑے ټکڑے کړي ریذرې زکړي دي الله دا څنګه کړي دي چې بیا تر ن سلو پورې داغ بهېستېږي نو دا الله سره مقابلمه کوي نن سبا چې چا ته ونا کې د خوونې خبره تهښې دیتاب را بر نو زما تاان کې فل توانان کې دا خوته د الله مقابله کې او دله سره چې چاام مقابله کوي دغ الله رس کړی دی نو الله هواکبر الله ډیر لوی, لوی, لوی. لوی, لوی, لوی دی الله ب لوی غنو کنا بار نیاز بار معاملې د الله په حکم کی هر حکم چې د الله راشي وا الله ډیر لوی دی بز د الله مانم زدا مخلوق نشم مان له بده وکی زکه چې د الله کوم خبرې زبا غ الله اکبر الله ډیر لوی دی د الله نه یې کوم الله ډیر لوی دی الله دا عذاب نه چله لوی دی نه د الله عذابون لوی دی الله اکبر الله ډیر لوی دی زه دا الله باندې تقالو یې الله دی لوی الله به مال لوی لوی جنتونه راګي لوی لوی انعامات به راګي لوی لوی خوشالیاں به راګي او بابا باندې ډیر لوی رحم کوي فضل به کوي قسم دی د کوم زنا نو د کوم ناري نو تعلق چې د قران سره یې جون د خوشالوي هغه باندې الله ډیر لوی رحم خير لوی رحم یو ډیر لوی کرامي او شاري غواړي و ما نه لا غلو یلا و ما نه اګه الله غلو یلا دی و نه منه لا خپل دی و ما نه لا خپل مرزيدي و کلا خپل خوخه دی و کلا د تا د الله سره مقابله و کلا او الله د سپورځ دشته سپورځونه کوم کله الله په دنیا کې هم په دنیا کې مرغيير کی راتینګی کی توښه چې الله وکلاص دی کی او دراجی کا نساز اخلاس کی نا سو کی بے اخلاس اولینش مقتد دا خبر اداو چلا پا منس کی منگوائیو باہر رکن کی چنیت تاڑون هم و آئیو اللہ و اکبر رکول زنو و آئیو اللہ و اکبر تجدیل زنو هم و آئیو اللہ و اکبر بیا دبره سجدی له زونو هم وايو الله اکبر الله ډیر لوی دی دا ب خپل عملی جون کې راستل بکار دی الله رب العزت دی و خبرو خبر باندې منله د عمل کو لو را کی او الله رب العزت دی زمو پزرونو کې چې صرف د الله لوی راشي دا مخلوق او اودا مخلوق سره لوی او تکبر دا فن نه کوي د کادي سرازي النبي عليه الصلاة والسلام فرمائيوه الله رب العزة وي التكبر و ردائي اللاوي لوي تكبر ده زمان صادر ده ده مخلوق سره و ده بندیان و سره لوي خون نكي نكي يو بنده يو وغا لوي كي تكبر كي زان لوي گرنين ده بلنا یا زنان ده فمال و او یا پنور سبانده زان ده بلنا لوی گرنين لو هت بمسكن انت الله اكبر الله دیر لوی لوی خد الله سره خونتی تو لوی لوی کي تبسکه تب اجدي کي نبي لي سلام فرماي من تواضع لله رفعه الله تو کي تواضع کي دان اجز گني زم کمزور گني دان غريب گني دان دبن نا لائق گني لان دي گني رفعه الله الله بيو چت و من تكبر النبي لي سلام وي ممان تَكَبَّرَ کب بهه سووک چې لوي کوي د الله سره ځانبرابرې که نه ومان تهقب بره سووک چې لوي کوي بړی کوي موز الله الله ب سری ل ک اووراب کي نو الله وبر کې زمګپه ډیرشي تعلیمات دی ډیر شي سبقونه دي او پاخیر کې داوایم چې یو سبق په کدا دی چې ته په موز ک چې الله وبر الله ډیر لوي دی لوی به الله ګی دووی صرف د الله سرخواان کوي توه او کبنده کی لوی راشي ته منذکیو زماندان په بیام پتا کی لوی او تکبوری ته مقصد د دې چې تا الله اکبر په مقصد باندې ته پوو نه کنا دا الله اکبر په مطلب باندې ته پوو نه الله اکبر الله ډیر لوی دی ته چرته تکبرونه کی دا سره مال ډیر دی ودا د الله دی زمانه دی من باندې کی په هر لحاظ باندې چرته هم تکبر او لوی دا دا بندیان سره خون کوي نه کې دا الله سره خون کوي دا بندیان سره عادي دي خون کوي هغه حضرت علي رضی الله و بارې کې راځي غالباً ویداګه نه چا د پدکو چیته امې شک ته ناسي ته برول نه کوي کته په ځمکه نه سو بره بنه کې نه او چت دی باندې هغه وته دی راځي به خبر وکړه کت جي کم خړې نه چا ورذي گنو ابره جنا چا غاكتر دا ورذي اسمر قيمتي خبره ده الله اکبر الله ډېر لوي بنده بندي ځانو چته دي بیا اکتا تر دلان دي ته بنده بند سراج دي خون کوي ځان کتہ غنل ځان عجز غنل ځان کمزورې غنل وایم خو هیڅ نه یو کمزوري او موږ د خوده ګون انګاریو ځان بچرتد بنه ور نه غني ای ورد وی شیطان نو سوژی لا مخیل وراغی ویدی سوژی و توی چه هره زستا پشاندی جوڑی ده غوارم وی شیطان و چې زما زمان پشاندی ما جوڑیگم وی چنه نبس زد تنگ شه هم هم بزتا پشاندی جوڑیگم وی شیطان و توی کی دا سی ما ویا چه دا سی ما زیم فلګوي کنه یو مخزه یم وي وی, وی. وی دا سي ما وای چې زیم او کدا سي دی و چې زیم نه داسي بشیله کټه زیم وی که سي دی وي چې زیم نو مام ځان ته ځانو ویلو ادم علی سلام ته می سجدا نه وکړي ابا واستغفرا واستغفرا ځان یې لوی وګڼو نو من منل کافرین شو د کافرانو نو واستغفرا ان لویو که نه د ځان ته په ځان نه لوی بسو ګړی الله دوی دا الله سره خوون کوي الله واکبر دوی د الله سره خوون کوي په کارمونږله داري پهې خبرو باندې عملوکو په خپل عمل کې را وړو الله را بړې زد دی مونټو عمل کو فیت را کي اوله د خپل کتاب خدمت زمونږ نه ترم ک پړې تمرا تممره ځانانه چې دا در سوي الله پاک دې تاسو ته ټول دنیا آخرت او, سر دنیا سر در در آو و دنیا و آخرت کې ستکي او الله پاک دې تاسو ته د قران ترامینه محبت دې په بدل کې د الله پاک تاسو ته ټول جناتور درک او الله رب الاول دې د قران کریم ترامینه محبت استفادته الله پاک دې تاسو په دنیا او آخرت کې بکار راولي اخر دعوی الحمدلله رب العالمین